І справді, на базарі, що на головній площі, стара жінка продає банани. «Скільки?» – запитав. «П'ять з половиною. П'ять з половиною. П'ять з половиною тисяч рублей!» Відповіла тоном столичної дами, немов на Червоній площі в Москві. «Люди добре виглядають. Не видно, щоб голодували!» Зауважив хтось, «Коли ми майже годину чекали на обід під рестораном, який ще був замкнений і непогано одягнені. Щоправда, то правда. Хоч з хлібом у Дрогобичі були великі черги, і міні спіднички коротші стали, ніби бракувало матеріалу. І рідше їх бачиш, ніж минулого літа. Найгірше робітникам на таких заводах чи підприємствах, де працюють частково і не можуть платити відповідної до інфляції плати, як колись після війни в Німеччині. Тверду валюту заступали американські цигарки. Так тепер в Україні мірилом багатства є ковбаса. Всі рахують, скільки за місячну платню можна купити кілограмів ковбаси. Дехто заробляє стільки, що може купити тільки один кілограм ковбаси, яка в час мого перебування коштувала 9,5 тисяч купонів. Лікарка в шпиталі у Вінниці заробляла 65 тисяч і відразу пояснила, що може за це купити собі 7 кілограмів ковбаси, очевидно, найкращого сорту. Прочитав у газеті, що у Дніпропетровську є м'ясозавод, який виробляє сорт ковбас, кращий від західноєвропейських, і щотижня доставляє десь 200 кілограмів до Верховної Ради в Києві. Так що депутати, не повинні перераховувати зарплати на ковбаси. Вони готову найкращу ковбасу мають на місці праці. Читав я колись таку думку одного історичного дослідника. Від тієї хвилини, коли Сталін дав особливі привілеї членам ЦК, комунізм перестав існувати. Насувається думка, чи може існувати демократія з привілеями для депутатів, міністрів та інших депутатчиків. Кажуть, що колись одна газета навіть вирахувала, які привілеї мають депутати. І що з того? Як працюють депутати, можна було побачити по телебаченню. Як звичайно, балакають. Одні українською мовою, інші різкіше російською. Якраз дебатували, чи не порушити вже вирішений на 26 вересня референдум про довіру президентові і Верховній Раді. Коротко підсумував працю президента, уряду і Верховної Ради Володимир Єворівський. Він сказав, президент каже, як є, так є. Голова Верховної Ради Іван Плющ каже, що маємо, то маємо. Прем'єр Кучма каже, як скажуть, так зділаємо. Віст і перевіз, колись казали. Були ще інші справи в день сесії. Гетьман, колишній голова Національного банку України, котрого звільнили з тої посади, став директором якоїсь там біржі і проголосив курс обміну долара по 19 тисяч купонів. На чорному ринку продавалось по 8600. Запитували депутати, що це таке. Спікер уряду відповів, що Комісія Верховної Ради веде слідство. Яке слідство і про що – невідомо. Відомо, що й досі Комісія Верховної Ради багато чого не з'ясувала. Лариса Скорик поставила запитання, чому уряд підвищив усім платню на 29 тисяч, коли таким, що заробляють мільйони, виходить, що такі є. Це все одно, що муха для пса, а бідні, що не мають кінці з кінцями, як звести, є й такі, потребують більше. Спікер кабінету відповів, що погоджується з депутаткою Скорик, але це його особиста думка, а не кабінету. Соломонова мудрість. Верховна Рада народу народі не має пошани чи респекту. Одні вважають, що Верховна Рада – це цирк. Інші кажуть, що це чиста комедія. На це запитання відповів народний депутат України Дмитро Чобіт у статті «Парламент зблизька». Йдучи у Верховну Раду, затримався на переході через вулицю Грушевського. Поруч молодий тато показує синові будинок. Оце наша Верховна Рада. А чому вона кругла? – запитує син. Як кругла? – дивується батько. А ось бачиш, у горі таке кругле, як у цирку. А, засміявся батько, цирки всі круглі. Про політиків різного рівня в народі говорять. Одне вони думають, друге говорять, третє роблять. При демократії змінилось небагато. У Верховній Раді депутати багато часу витрачають на протистояння. Говорив у своїй промові на врочистому відзначенні другої річниці незалежності її голова Іван Плющ. Протистояння – це ніщо інше, як сварки, чвари, непогодження одних депутатів з одними. Протистояння, однак, гарно звучить для вуха. Іван Плющ зробив знаменитий аналіз сучасного стану в Україні, говорячи, що ще не схвалено Конституції, не опрацьовано економічного плану і таке інше. Не обминув одного свого протистояння з президентом і його представниками, бо він, Плющ, підтримує ради і на них хоче обіперти адміністрацію держави. А тепер маємо подвійну владу. Президентських представників і раду, яка не дуже добре тримає свою владу Кожний робить, що хоче і як хоче Навіть ворожі заїжджі елементи цим користуються Як це може бути, що в Україну приїжджають ворожі їй провідники з іншої держави Пропагуючи повалення уряду, запитує хтось Чи таке можливе у вашій демократії? Всі меншини в Україні і поза нею мають особливі права нападати на молоду державу і горе тому українцеві, котрий би виступив проти такої меншини. Це дискримінація. Святкування другої річниці проголошення незалежності України було бліде,